Чули кроки, кахикання, будь-які звуки. Біля дверей сиділа вахтерка. Вона не вукнула вас? По-моєму, я обминув її в коридорі. Чули кроки? Точніше, якесь шарудіння біля самого виходу. Вахтерка казала, коли згасло світло, пішла до крота. Отже, я розминувся з нею. Далі Збігли сходами і до Лариси. Так. Порозмовляли з нею і назад. Власюк не втримався від іронічної посмішки. А ви чудово поінформовані. Залиште вашу іронію, Андрій Віталійовичу, зараз не до неї. Треба знайти чашу. Вибачте. Побалакавши з Ларисою, я поспішив назад. Довго розмовляли. «Хвилину-дві. Нікого не бачили під видавництвом? Ні. І ніхто не виходив звідти. Я стояв спиною до дверей, можливо, хтось і виходив. Повернулися, коли світло вже увімкнули. Так, і відразу зрозумів, щось сталося. Якось дивились на мене. «А чого ви хочете? За ці хвилини зникла чаша, і тільки ви виходили з кабінету?» Їхали, повірте, чаш я не брав «Хто ж міг учинити таке?» Роздумливо протягнув Хаблак Немові не запитував Ласюка А рознюрковував про себе «Не знаю, у нас працюють порядні люди Ну, всяке буває, але щоб піти на злочин І все ж чаша зникла Повірте, якщо це не дурний жарт «То дуже прикра історія». «Прикра», – погодився Хаблак. «До речі, ви за яким столом сидите?» «За тим, на котрому маєте честь сидіти». Капітан чомусь засоромився, злізив з столу і влаштувався на стільці. «А за яким ситник?» «Під вікном?» «Гарний хлопець». «Нормальний». «Чого не прийшов на роботу?» Вранці мусив зустрітися з автором, Скоро з'явиться. Та з ним? Принаймні, антипатії Олегу мене не викликає. Не те, що в декого. Як вас зрозуміти? Так і розумієте. Гадаєте, у видавництві нічого не знають. Не говоріть загадками. А з вами не занудьгуєш, посміхнувся Властюк. І все ж ви, капітани, припустилися десь похибки. З цьому видавництву відома ваша таємниця. Яка? Що підозрюєте ситника і мене, звичайно. Хто сказав? Випадково не з тих відділу? Все можливе. Гарні дівчата, але ж язики мають, мов хаблак, кілометрові. Я не засуджую їх. «Зрештою, я також легко погодився капітан. Людям рота не затулиш. То що ви скажете про ситника?» «Я можу не відповідати». «Можете?» Тоді волію мовчати. «Шкода, я сподівався на вашу допомогу, бо кожна порядна людина у кожного своє точка зору. Хочете сказати, що інформувати міліцію непорядно?» «Щось із цьому є?» – поморщився Власюк. «Непорядно може не те слово, проте є якийсь відтінок. Вважаєте, що не можете помилитися в людині? Я не такий самовпевнений. Ситник гарно грав у баскетбол. Один із кращих нападаючих. І давно кинув. Два роки. Чому?» По-моєму, втратив форму. У спорті триматись треба. А він почав зазирати в чарку. Часто. Спочатку не дуже, а тепер буває. З ким Але Олег не обмежує своє товариство. Як це зрозуміти? Не розбірливий. Сьогодні з одним, завтра з другим. Випадкові люди. Учора в шашличній горілку з кротом пив. Ну, які в них спільні інтереси? Кротом з Юхимом Сидоровичем, нашим завгоспом. У якій шашличні? Може, бачили у заулку праворуч? Горівку там не дають, а пляшки ящиками вивозять. Певно, вивозять, погодився Хаблак. Ви до них підходили? Для чого? Співробітники ж п'яні, зневажливо відповів Ласюк.